Baatzaren hiruanhirurogeita ama bost urT BT eta plazako jarduna ustea erabaki du Xavier Amurizak gurekinzaitugu goizuntan egunan? Egun bai. Bertsularitzaren beitzaile bat bezala aurkeztu zaituzte initztzetan, hainitzak lotan, eh? neugi eta doinu begiak sartu zenituuen, bertsoak egiteko moldetan ere bekitzailea. Euskara batuak ere importantzia izan du zure bertsokeran, Bertsu eskolen sortzean izan zira, eta luze bat, idazleranetan eta politikan errealiztutu zira bestalde, baina egun Bertsu ibilbidea zariko gira, zehazkiago. Plaza usteko erabakia hartu duzu beraz, zehaztu zu gehiago gogorik plazarat ateratzeko? Gogoa agian banuke, baina adina ez plaza bakarra baliz toki berean, baina plazak euskal guztian dira, orduan ba ibilera horiek eta ordu eta desoren horie, ba, estira adinontan egitekoak eta gero bat batekoak beti badu alako arrangura bat edo, keska bat edo, larritasun bat ere sortzen eta ba, ez da neuretzat behintzate adina horrela ba, ebiltzeko. Beraz ba, epe bat jarri behar nuen, muga bat jarri behar nuen noiz baita eta eoki iruditu zait, ba, iruditu eta ba, amabosturte egin ditudanean ba, aski dela esateko. Bukaera batek osatzen du astapen bat izan dela, noiz baiit eta zu justuki nola ziten Ba, Basi zi aurtzaroan behar bada. hasi nola bait etxean entzunez eta gure ita oso kantaria zen eta um, ikaste zituen kanta guztiak, bai bertsuak, bai erdaraz, bai latinnez, oso kantaria zen eta eta ikasteko erreztasun handia zuen eta gero beti kantatzen ibiltzen e, zen etxean eta... E, niri ba oso txikia aurra nintzela ba irakatsi ere bai eta ni ikasi eta kantatu egiten dituen ba ez zalako zaletasun berezi bategatik, baizik e, gustuagatik eta denbora pasatzeko ere. Ni etxe bakarti batean bizi nitzen, mendi etxe bat da. aurra ba behar du e, denbora pasatzeko, jolasteko eta beti ari da zerbait pentsatzen eta hoien zerbait horien artean ba buruz edo ikasitan euskara e, kanta ziren eta kanta horien artean, ba, bertsoak eta ari kantatuz, ba, denbora eta jolasa egiten nuen. Orduen, aitaren handik eta etxeko girotik e, datorkit hori batez ere. Eta jenda erat, noiz hartu zinuena pasatzeko erabakia? Erabakia, ba, erabakia zen izan, baina zazpi urte egin nituen egunean, ba bat zenan eta badago horrein ere bazeliza bat, ermita bat, eta ara mendira aldiz joan nintzenean nik joateko gogoa banuen, baina horrein diga ikipian nintzela eta itak ezaten ziren aurtenez. Ba, eta zazpi urte joan nintzen eta bueltan, alago ba, taberna batean egiten zen erromeria moduko bat eta bandi bueltan erromeria eta bueltan ba, jendea kantuan eta dantzan eta horrela eta gora eta nola beti kantuan zebilen Ba, taberna txiki batean hasizen kantuan eta jendea ba ni ere han mutikoa itaren onduan da. Ja son induten tabernak on mostraruaren gainera ta ba daekin da itakantatu da. Ita da ba, ume bat Nik ez nekien ura zen lainu batean, ura zen olako ba, liliure bat sortu zitzean, bat batean, aurkitu nintzen mostradore gainean, eta aitari nola edo alak jarraitu egin dian, baina ez zen, e, neure erabakia izan, iztripu txiki bat izan zen, eta gero horreko okazioetan, ba, bota bertzu bat edo eskatzen zidaten. Eta nik e, ez duen hori nahi, eta gainera aurr nahiko beldurtia edo lotxatia nintzen, eta orduan beti eskapa eta ieskabiltzen zen, behaz, ba, aurtzaroan esperientzia hori etzen eh, onabaino gehiago karri izan zen, zeren neure guztoko tokei datik eh, ieskai biltzen bain nintzen, beldur bain nintzen, nornai eta alagertatzen zen bota bertsu bat eskatuko ziatela eta nien nintzen norendik ezer. Mm -hmm. Nik bertzularitzaz eh, zerbait jabetzen, zaletzen eta konziente bihurtzen seminarioan amabos eta amasei amazazpi ama ama urteregin hazin nintzen. Mm Huraix -hmm. seminarioei ipatzen zue eh, apeiz izan baitzi eta kartzelan ere izan zira, eh diktadura denborana horrek bai. eh, bilbide pertsonalean bista denaren bertsoi bilbidean eren ikuste izan zuen eh, eraginik bai izan zuen oski e, apaiz egin aurretik ere horrela oporraldietan eta nire lagun batekin, seminariago lagun batekin, ba, plaza batzuk horrela egin genituen, da usartze ginen, da kontzientzia oso, da, ez da errebeldia puntu batez ere bai. Baina apaiz egindakoan dakoan, ba, nik nahi nuen, eh, nik bertso asko ikazia, eta asko nolabait landua edo ibilia nintzen horretan, eta nahi nuen, jende haurean ere, ba, agertu, ez bakarrik apaiz bezala. Orduan duan, apaiz pixka, bat errebelde bezala fama genuen. Baiz ikerrebeldi horren barruan, ba, hampaiz bertzulari ere bai, eta horrela, ba, ni sotana eta guzti ere, pare bat urtean sotanara gine bilen nintzen, ba, plazak egin izan dituen, batez ere, batez ere, bertzulari batekin baino gehiagurekin, baina batez ere seminarioan lagun izan nuen, gero bera aterazen, zena apaiz egin, baina abel muneatek irekin, eta, eta jendaren barridura handia zen ba ordu bete lehenago apaiz bat meza ematen solennitate horrekin ikusi ta gero handik ordubetera plazan plazasan bertsotan ikustea hori arrado egiten zitzaion eta arri-garri ere bai. Baina jendeak geienak aspitik hor frankismoaren barruan zetorren olatu berriaren, barruan batez ere gazteridean aldeik, ondo ikusten zuten eta pozik ikusten zuten, zer baite bazetorrela berria, huin bat olatu bat bazetorrela, eta orduan bainik berzolaritza hartu nuen, gustatzen guztatzen eta lagoetak eroba, Tresna moduan ere bai, ba, ba, neuren mezu batzuk zabaltzeko, ta kultura, ta euskara, ta politika ez askorik ez zintziteken orduan, baina ezkuia sozial eta politikoen alde eta ba, pixka kompromiso horretan asko balio izan zidan eta jendeak hortik ba, ere asko identifikatu ninduen. Mm -hmm. A, paiz denbora etzen luzea izan, gero kartzelaldia etorri zen, luzea iru urt eta erdi. Kartzela, lehetorri zen dorra egin duen, lan batzu, batez ere gero teorizazio dago balio izango zidatenak, ba, alanola, hiztegi herrimatuak itzaren kiron nazionala eta pixka bat kartzelako goetatik e, sortu izan ziren. Mm, e, horiak, eh, behikuntza batzu ekarri zinituen, gara iartako behitzularitza munduari. Seen ditzen ziren batzela behikuntza behar bat gara iartana? Nik beharra, baina nik gauza bat zugegiten nituen ez zainbeste kontzientzia jakin jakin ez. Baina zenbait gauza bai? E, nik ikusten nuen, ba, nik karrera bat egiten harintzen, ez da karrera eclesiastikoa izan ikasketa batzuk egiten harintzen, eta ikasketa hori ezan, ba, beste arte batzuk eta beste diziplina batzuk eta zientziak eta ikasten ziren, eta orduan, ba, bazen orduan mitu bat da berzolaritzaren berezko horren jaio sortu egin behar dela orta gakota, ba, ikasteak balio espalu bezala, eta nire ba, ori, be, beste gauza askotan ere ibilia nintzen ez karrera baten barruan eskatzen den bezala, baintzatzen duen, e, neon, inon eskatzen ez baldintza edo aurre baldintza beharraldu, berzularitzak eta pentsatzen duen, hau berezkozat jotzen den, gauza, spontaneo berezko hori jotzen den honek, izan behar du, esplikazio hori bat, modulo bat izan behar du, bere funtzionamenteu azken bat ez, egiten dira, joko guzti horiek, luzatu, laburtu, errimatu orduan izan behar du, hemen sistemaren bat aplikatzen dena, eta orduan ba, herrimarena, garbi zegoen, herrima, Nigo hartunintzen da kontrolatzennintzen berzolaritza hainbe ni milaaka berso ikasian dituen eta hizkuntzaren ahalbidedo e, posibilitateetatik erriman ba, ehuneko ba, zati txiki bat bakarrik erabiltzen zela. nahikua eta aski zuten hori guztia egiteko baina zati txiki bat. Oino, bensatzen hemen izkuntza, ge, gehiago eduki erdu, orduan, ba, nola jakiten da hori, ba, izkuntza, atzeko zarrulera jarri, eta herrimatua jarri, eta ikusi hor, zer dagoen, eta ordenatu erizpideo kriterio arabera eta horrela sortu zen e, iztegi errimatuak. Eta neurtzeko ere, berdin, nola luzatzen, nola laburtzen, zer balia bide, zer tresnara biltzen da, zer kentzen, zer, ez, e, zer jartzen da, ba, justuki, Ba, zehazki herri ba, e, neurri bere baten sartzeko ba horre arau batzuk edo lege batzuk edo baliabide batzuk e, aurkitzen saiatu onitzen eta aurkitu niduen eta hori edira itsaren kirolo nazionalean agertzen direnak orduan ba bai alde horretatik banuen e, e, misteriozat jotzen zen hori teorizazio eta argitasun bat esplikazio bat emateko gogoa eta eta helburua ere bai eta hori hori jakinez gainera eginuen Gero neu bertzu danazin intzenean, ba, alako berritaz, bai, neurri ezberdinak ateratzen nituela ere, bai, doinu ezberdinak ateratzen nituela, bai, hori e, ba, berari az, e, apropoz egiten nuen, baina gero ba, estilotik eta bai, pentsatzen nuen, baina nire estilo ere izan behar du, zeren jatorriare ba, nire ba, referentziak diferentziak izan behar du, baina horren kontzienten intzen hain bat, hain beste. Euskara batuarena, bai. Euskal Herriko txapelketara joan nintzenean ni bizkaian, beti bizkaieraz egin izan dut, eta ege, eta orain txarte egin izan dut. Baina bizkaitekan kanpora zer erabili behar nuen, ba, orduan, ba, gipuzkoan, gipuzkoan, gipuzkoan, men beratzen nuen, iparaldera ninduanean zer egin behar nuen, ba, orduan batuaren aldeko, ba, beste motibo askoen gati gizkuntzen, nazionala baten behar sentitzen nuen, eta gainera hori erronkatzate jo nuen, txapelketan ba, erakutsi behar nuena, frogatu behar nuela, Euskara batu horrek bario zuela baita, Ahozkola literaturaren eh, ikurri gandinetakotzat, handienetakotzat jotzen zen darsolari ere. Eta beste aldetik eh, banuen baita Salvadorren esperientzia ere. Ni Salvadorre existua jo seizkiotenean epaile hon nintzen. Orduan ba, alde batetik eh, entzuleek ba, Euren bertsolaria edo ba, Gipuzkoan Gipuzkoakoa eta horrela izaten zen, baina Salvadorri eh, asko ez hitzaion ulertzen Zergatik, euskalkiagatik, eta egiten zuen Euskara edarra, edarra, edarren tarikoa izanaren, ba, etzen ulertzen egualdean, eta nik ere pentsatzen nuen. Nik bizkai eraz egiten badut, ba, neuri ere xalbadorna gertatu behar zait, orduan ba, eta hori izan zen pozik gaudien lortu nuen alelengo txapelarekin, batuan egin uste dut iritsi nintzela, entzulei gehienen e, ulermenera. Eta bizkai eraz, neure euskalkian egin izan banu, ba, nintzen iritsiko. Beraz, ba hori eguztia, ba, bai nahiko era kontzientean egin nituen. Euskalkia eta Euskara batua ipatzen baitzugu. Zauzui, duritzen, e, gara jauetan, e, behz txolariek bat dutela, behz bada, e, joera bat, e, be justuki kontjako zentzura jitea eta gehiago lantzea Euskalkian kantatzearen hori, e, Euskara batua pixkat baztegtuz? Ba, hori zer zango duzu, ba, ni gehiago dela euskalkia eta batuen e, kontrastea baino jo, euskalkiaren barruan euskalki mintzatua ala euskalki idatziaren forman. Hau da, euskara, euskalkia izanik ere, izan daiteke euskalkiak asko daude eta azpi euskalkiak asko daude eta bizkaian gehien, bizkaia da hundien euskalki moduan eta bizkaian diferentzia izugarria daude. orduan zein azpi euskalki erabiltzen duzun, dago oh, gaku handia. Orduan bertzoolaitzaen tradizioan tradizi bat <coughs> lortu adibiez Gipuzkoan eta iparralaldean askoz dehengotik, Halako hizkuntza era batuedo jaso bat oso bat egiteko ohitura bazegoen. Orain sortu den behar bada zuk dioune eh, ba, behar bada, Oitura, neure ustez, txarra, une batean, hauzo batean ez ditek, dominatzen baduzu, hango, azpi euskalkia edo hizkuntza lokala egin ditzakezu efektu batzuk. Baina zo publiko zabalaren aurrian aribazera, naiz eta euskalkian egin, euskalki hori, euskalki batua edo jasoa egiten baduzu, idatzi behar litzatekeen moduaren antzekoa, orduan hori ulergarri da. Eta Gipuzkoago tradizioan ere, bai parraldekoa baino geroago, bersolaritza ba egiteko modu bat bazegoen, basarri, gustapide, lasartek eta hauek egiten zuten e, euskalki batuan olabait, jasoa ez zituzten halako e, kontraszio edo laburdurak eta orrelakoa egiten une puntualen batean, ez pasen. Hori da, hor dago, nik dut pixka bat, ez bagarri bertsotan egiteko, baita irasteko bere, toki askotan, ba, niri gustatzen ez zaizkidan moduan irazten dira gauzak, ba, ez dakite, programak bat edo iragarri behar duzunean, ez du duzu, zebretxerako bakarrik iragartzen, eta jartzen dira moduli lokalenean eta fonetismu ekin, eta barret, hori zabarkeria iruditzen zait. Hor dut, bertsotan ere, une batzutan, zu gauzo batean, hango, Ba, izkera modua menperatzen baduzu une batean edo bestean izan daiteke oso oportunua, hango, baliabide oso lokal batzuk erabiltzea. Baina publiko zabalari izketan erenia izenean, eipizkeian egiten dudanean, egiten dut bizkaiera jasoan eta bizkaiera jaso hori gipuzkoan ere eta iparraldean ere gular dezakete asko. Baina egiten baduzu, ba, zeure etxeko edo inguruko edo izkuntza lokal, berezi nabardura duen hori ekin, ba, gutxia guletzen da, hor da hor lagunek uste dut, Akatsa espontaneismo, okerroli. Mm. Ni ustez hori, ba, findu egin behar da, da gotik, eh, kantatu behar da, naiz eta euskalkien kantatu, kantatu behar da, euskalki jasoan, normalki. Gau jikungo, eh, behtsuaritza, ipatzen, eh, segitzeko, eh, ahakastatik eta mm, kalitatetik eta mm, deuskendu gabe, baina hala ere partea handi batez eh, orain antolatzen diren eh, saioak eta txapelketen eraginez ere parte batez. Egiten dira largoa egagen amarkadan, finkatu ziren moldeetan edo bai modeloetan. Ez, ez zote da hor, uratz uh, uh, bat eman behar begitasunera denbora garaiari egokitzera. Bai, nik orain ez deut horretan gehi egi jarraizen nola den, nola antolatzen diren kontuak ez, baina... Bai, behar bada, ni txapelketan nagusietan eta, bueno, txapelketa Euskal Herrikoetan eta herri aldeetako bizkaikoan, gipuzkoan eta abar, ba, nik adibidez txapelketetan, ba, hori kartzelako gaia jartzen da moduan sortzi gai bati buruz, ba, kantatzen e, jartzea, hori aspalditik ikusten dute horrek goia jodula eta hori aldatu behar litzatak gela, baina Beste alde batetik espetaklura karttzeago gaia, baina kartzelako gaia izannezker eta gai bera zortzi bertzolorari kantatu behar, bagor orduete edo edo badoa, orduan gaiak e, aspaldiountan gaia jartzeko joera bat dago nahiko astratua bidea hain e, nireki uzten da espaiten espaita bideik ere, kasik jartzen eta orduan, ba, erdi galdurik edo improvisazioan eldulekuak behar dira, eta orduan diferentea sortuko badira, hori ba, adibidez, baina aldatuko nube. Kendu ez, baina beste erabatera. Bai, eta gero, ba, zaila da, txapelketa ba, nola baite, orekatu behar duzu, e, e, ariketak ere orekatuak izan behar dute, eta txapelketa luzea izaten da, ez da finala izaten aurrukoak ere baita. Hor, zaila da, baina nik uste dut horre gaietan dagoela azken aldion, Jo era bat bidea irekita usteko aitzaki horretan, ba, bideri gabe usteko aizaki. Eta orduan duen askotan gertatzen da hori, eta jasanez inek izaten dira, ba, bat eta bita, sortzigarren eta norbeitege asmatuko du, baina ez du aurkitzen eldulekurik, zergatik, ba, ez dakit, ba, jartzen badizu, ba, askotan jarri izan dira moduan, ba, gaia ba, zer... Gaur goizian triste ez natu zara. Bueno, beste gabe hor lausten badizute, orain triste horrek ematen dizu pizta bat, baina gaur goizian ba, sortzietan ez natu zara. Jartzen dizu, orduan, historia oso bat zuk asmatu behar duzu, zuk improvisatu behar duzu. Orduan, elduleku el, batzuk emanezik, zaila da momentu hartan eta tensio hartan historia oso bat improvizatzea. Idazten ere, historiak, eta historiokin e, asmatzea gauzari zailenetarikoa. Horroan, gauza batzuek nik uste dut, horre. Baina moldea bera, ba, txabelketa neurugarri izan behar du, eta ariketak jarri behar dira, eta moldea bera aldatzea, aldatu daitezke ariketa moduak, eta aldatu da egiten da, baina batez ere edukia da hor zaila, gaiak jartzean, gaiak eokiak, orekatuak izatea, luzitzeko modukoak izatea, Eta hori e, zaila da. eta Beti da urtero txapelketa gusti den dago hor eztabaida eta beti gelditzen da ba keska hori ba gai hauek ezin daitezke beste era batera formulatu edo beste gaimu batzuk, eta ba. Hori horrela da baina egia esatego nik azken aldian beste gehiegi jarraitzen e, kontu hori. Mm -hmm. Euskal Herria ibili duzu eh azken 85 70 urteetan Hori orain bukatzen duzu, iroro gaitama boste uhterekin, oraitik gaitzina, zer, zer giren duzu? Ba behira, e, zer egingo dupan, nik dakidan bakarra orain idaztea eta zerbait sortzea eta ustez ba, artista maile bat lortzea da, hizkuntzaren ba, bitartez eta idaztearen bitartez orduan, ba, hain zuzen, helduden astean, ostegunean, Bilboko bidebarri eta liburutegian, alako emankizun bat entzunkizun bat aurkeztuko dut. eta hori izango da ba, izenburua du zein ongi bizi zen ulisez, eta orduan izenburu bereko novela baten sinopsia da, ba, jende aurrerako prestatua ordu bete ingurukua ba, bost zatitan banatua, eta orduan ba, nahi publikoa alde batera ba nahi dut, eta publikoa behar dut, eta publikoaren aurrean ba nahi dute eh, jarraitu. Orduan ba, oso eh, ezberdina da egingo dudana nola monologo literario bat izan daiteke izango da ez dut gehi egia aurrreatu nahi, jendeak etorri ta ikus ikustezan entzun dezan, eta nahi nuke goza dezan ere, nik uste bai ez, baina hori ikustek edago, eta ikusi egin behar. Orduan duan, ba horrek harrelarik balu, baina horretan, eta olako gauzak egiten, ba, jarraitu nahi ba. baina hori da, aurretik eginduzun lan bat, aurkeztea eta nolabait, ba, jokatzea jendearen aurrean. Baina hori etxean egiten den lana da eta gero bai zan behar du, e, areto itxietan, harreta, atentzia hundia eskatzen duten tokietan eta ez da plazako ebilera. Oso, oso diferentea eta nik hori bain nahi dut, eta horretan jarraitu nahi dut. Arrakazta pixka bat lortzen badu, ba, ba urte bat bai jarraituko dut gudut, ez da gino izarte. Mm. Zure azken uh, plaza behertuari gisa, uh, praktekatzu duzu uh, mirena, alabarekin, eta bukaeran, ebe laiste, entzunen duguna e, luga kantua kantatu duzu, eh? Zuki datzitzen hitzak eta Micheldukok musika. Berrak bada bihitz, kanta hori entzuna hitzin, esan hori hitzinean uh, eman nahi izan duzu. Balde bat ere, ba, guztatzen zait, kanta hori Micheldukok egintuen kantarik edarrentarikoa da, ez nik hitzak jarri nizkio lako, bera kanta E, doinua egina eman zidan, da orduan, ba, ideia ere, bai, lurra ideia hori eman zidan, da orduan, nik hitzak jarri nituen, ba, ideia baten, e, ideia bati zeika, eta berak emandako doinu horren barruan, hitzak e, e, nik ere, ba, uste dut, ez dira, onak direla uste dut, baina kanta bera da erra, niri gustatu guztatu egiteza, toki askotan kantatu izan du kanta hori, eta altzon, ba azken egunean eta altzon makila bat eman ziaten elorri beltzaren makila dotore elegante bat, eta balurraren ba lurraren ba, produktu zuzen ba, bat direto bad da ba horrela detalle moduan ba bukatu nahi izanuen neuri gustatzen zaidan zaidan kanta ba kantatu Nik egia izan ba peska bat erdi era, anarkikoan eta basatian kantatzen dut, micheldik horren behar bat erritmua, ez diot, errespetatzen, baina ateratzen zei da moduan kantatzen dut, eta ba, unki izan zen, unea bera, zelak unki harria, eta jendeak asko estimatu zuen, eta nik ere hori kantatzen, ba, asko sentitu nuen, eta, bueno, ba, edarri izan zen. Hara, kantori, entzunen dugu, Xabir Amuriza, milezker gurekin izanik, eta bestaldi bat arte? Ba, milezker zuheri, eta bestaldi bat arte bai.